que d'aquí a aquí ens morem de calor, d'aquí a aquí ens gelem, d'aquí a cri, hi ha inundacions, d'aquí a aquí. Mora de Déu! Això és d'espant. <ríe> Com canvia el temps. Bé, a veure. Anem a parlar d'un personatge, dic personatge, perquè és que permet, jo crec que se li ha de dir personatge. No li puc dir un senyor. Sí que és un senyor, però és que, a més de ser un senyor, és un personatge per mi. Però és que... Sí, ja diré per què. Hi ha un senyor, un senyor que és de l'Índia, que és un senyor, a veure, no milionari, bilionari, vi, bi vi, -bi vi, vi, vi, vi. No m'atreveixo a dir tri, però, bueno, vi, vi, vi, vi, vi, -bi vi, -bi, vi, bilionari. Aquest senyor ja fa temps, ja fa temps, que s'ha donat compte que hi han moltes noies solteres a la seva terra estem parlant de la Índia que no es poden casar no es poden casar per què no es poden casar? no es poden casar perquè no tenen el pare els pares no tenen diners i quan una filla es casa allà hi han costums diferents d'aquí aleshores, amb una paraula que hi ha moltes que estan molt enamorades i ells també estan enamorats, però no es poden casar. No es poden casar perquè no tenen diners. Per res. D'acord. Vale. Aquest senyor, aquest senyor, un dia a l'any, celebra les bodes de totes aquestes noies, núvies, que es converteixen en núvies, en una cerimònia. O sigui, ell, per entendre'ns, es brina, o sigui, mira, té un personatge, té personatges també té treballadors de la seva empresa, i diu, tu no parlis amb ningú, però mira a quines són les noies que no tenen diners per casar-se i els, les parelles tampoc i totes aquestes coses. D'acord. Vale. Cada any, hi ha una tradició és arreglar aproximadament no sé les que hi hagi, les que trobin de noies amb pocs diners sense tampoc poden casar-se perquè no tenen diners i els hi paga tot no els hi paga hi ha noies que no tenen mare ni pare hi ha noies que són molt pobres i els pares no tenen diners els nois passen el mateix Llavors, què fa? Els hi paga absolutament tot. Poden triar el vestit de núvia. Si són de varies religions, cada un es pot vestir de la seva religió. Ell no en vol saber res d'això. Considera que cada un té les seves creències. Aleshores, amb una paraula, a veure, noia, tu et vols casar? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. molt bé. Tal dia et casaràs. Això va començar fa vuit anys. Fa vuit anys. Ha fet, en total, des de fa favuit anys, 3.000 parelles. 3.000 parelles les ha juntat, o sigui, els, ha, els hi ha fet, els, hi ha, els ha casat. el ha casat, els ha casat. Aleshores, per exemple, en, aquestes, en aquest grup tan gran de noies, que es van a casar, hi ha de tot. Hi han noies sense germans i sense pares. Hi han nois sense germanes. Hi han nois noies que són òrfans. O sigui que tot, tot, tot, tot, tot. Bé. A veure, els hi paga tot el que porten. O sigui, les que han de portar amb sari i les que han de portar vel blanc, les que han de portar... En fi, els hi paga tot a cada una. Tot, absolutament a cada una. Aleshores, després, els hi dona, els hi dona, com a regal, una, un petit lloc per viure. No es pensin en un palau. No. Ell els ajuda. Què busca? Una vivienda petita, però que sigui una vivienda per ells dos. No que hagin d'anar vivint per all sense casa ni sense res. Això els regala. És per començar el seu nou sistema de vida de matrimoni. Llavors, a part d'això, quan ja s'ha casat, s'han casat, els hi fa un regal. Els hi fa un regal d'equits diners, perquè ja no van amb els nostres diners, equis diners com assegurança, una assegurança que ells, una vegada siguin el matrimoni, han de continuar, si no, no tindran assegurança per la seva vida, per qualsevol cosa que passi, una enfermetat, tinguin fills, el que sigui. Per tant, els hi regala també una assegurança, però aquesta assegurança és la primera. La vivienda no, la vivienda és per ells. Si després no la volen, s'han de vendre, però no els pensin que és un palau, és un posto petit, però que tenen de tot. ¿vale? Aleshores, uh, aquest senyor, que és en Mah Mah Mah Mahesh, es diu Mahesh, no és un cap molt gran, eh? no ho és, no. Mahesh, quan se li pregunta sempre com és que fa això, perquè el dia que fa la boda és que és molt gros. Per exemple, què fa aquest any? Han sigut... 118 Aquest any han sigut 118 118, s'imaginen? 118 noies vestides totes precioses, cada una amb la seva religió i tal doncs, vale. pues, aquestes, ell diu diu com és que vostè ajuda a, a les noies a que es casin? diu, és que jo crec que els que tenim diners tenim que pagar els que no en tenen però a partir d'aquell moment si tu li pagues tot això aquestes noies i el que es casen es converteixen en responsables. Responsables vol dir que una vegada acabada la, la, la boda, després ells s'interessen per treballar més i elles també, per donar les gràcies amb ell. No li han de tornar res, però que siguin capaces, ja que comencen bé la vida de matrimoni, doncs que la sàpiguen continu continuar. I ell diu que és una manera de ser responsable amb les persones que no tenen diners. I jo em converteixo amb el pare de totes elles. Que ara, actualment, hi han, han 3.000 parelles a format. O sigui, que s'han casat gràcies a ell. Vale. Aleshores, imaginem nos Primer, les bodes de Xina són difícils. Però són difícils Difícils perquè porten hores, a vegades tarden dos dies, i a cinc quant, tres dies, o sigui, tot. És una cerimònia molt, molt important. No és fem la missa, anem a dinar i veiem punt, i, i punta final. No, és molt més. Llavors, aquest senyor s'ha creat. Fa vuit anys que va començar. Deia, jo tinc molts diners, però a veure, què puc ajudar? Llavors va començar a mirar com anava el món i va veure molta gent pobra, moltes noies pobres, moltes noies sense mare, molts nois sense pares, que anaven demanant caritat, que volien estudiar, que volien fer coses, no podien fer res. Pues, doncs ell va dir, aquests els tinc ajudar. els tinc ajudar i els ajudaré perquè comencin una bona vida. Si comencen una bona vida, segur que la faran els impossibles per continuar-la. No, no, no s'enfonsaran. I aleshores, perquè és que el problema hi haurà molt clar, a veure, allà hi ha una cosa molt curiosa. L'Índia és molt gran, d'acord. Vale. L'Índia té molt, moltes coses precioses, té moltes coses, com a tot arreu, negatives, moltes coses positives. Però el tradicional és que la boda és molt cara. Per què? A veure, s'espera que, és que són coses curioses, que la família de la núvia pagui a la família del, del noi. Per què? D'aquesta manera, llavors s'intercanvien regals. Però, que en principi és com si diguéssim jo dono el, el teu, no el meu. O sigui, anem a veure. Jo sóc la noia, l'altre és el noi. Vale. Jo sóc la noia, però els meus pares donen diners al noi. En els pares del noi. Els pares del noi llavors, li donen també una mica de diners, però hi ha una part molt gran que pertany als pares de la núvia, per entendre'ns. Llavors, no? sempre, no sabem per què, s'espera que els pares de la nòvia li donguin diners als pares del noi. No els pares del noi i la nòvia, no, no la nòvia i el noi. Doncs aquest senyor va dir que d'aquesta manera no es casaran mai. Si resulta que elles no tenen diners, que els pares no existeixen, a sobre germans. I el Nubi està en un altre cantó que tampoc cedeix, els pares no cedeixen en el noi. Si verdament no rep diners, tinc que fer alguna cosa. I va ser com va començar a pensar en aquesta història tan famosa. O sigui, totes les que troba que s'han de casar que no tenen diners, ell és el pare. I dic el pare perquè tots, tota aquesta colla que es casen, ara que han sigut en l'última vegada, tal com he dit, la seny Pico, doncs li diuen pare amb ell. Li diuen pare. Tant s'intenen com si no en tenen. Li diuen pare. Però ens fixem quines coses més curioses. És curiosíssim. Ara, aquestes noies i aquests nois quan veuen l'esforç, perquè malgrat ells és més que milionari, però podria quedar-se els diners per fer coses més coses de les que fa. Doncs, diria jo que quan et fan una cosa així tan de bon cor, perquè aquest senyor no, no rep res a canvi. Físicament res. Sí, que li diguin, pare, però no rep res, cap ajuda. Potser si un dia tingués una desgràcia i perdés els diners, bé, no sé, fal, falta i cal veure qui és que l'ajudaria ajuda, amb ell. Que suposo que seria moltíssima gent. Perquè si fa vuit anys que està fent això cada any, una vegada, hi haurà molta gent molta, que se'n recordaran molt d'ell, encara que estiguin a un altre punt d'extrem de, de la Índia. O sigui que, mirem això, i ara imagin-se, doncs amb una boda d'aquesta, tot, les dones totes en un cantó vestides amb el seu tratge que han triat segons la religió. La blanca, que és la nostra, després, el, diguéssim, la dels tratges fins a terra, després els que van fent com si fossin eh, eh, o sigui que... Oh, que caminessin, que els agradés caminar i totes aquestes coses. És igual. Cada un té el seu. Però tots en un cantó. Els nois en un cantó, les nois en un altre. Llavors doncs arriba ell i busquen els personatges que tinguin que casar se Perquè si són de varies religions, es busquen els personatges de les religions que siguin. Són de dos, dos. Que són de quatre. Pues busquem quatre persones que puguin fer la cerimònia, cada una amb el seu estil. I ell es passegen normalment pel mig mirant-les i dient-los que guapes que esteu, que esteu molt maques, que tal, que qual. I Llavors també es veu molt diferent perquè les de l'Índia sempre porten molts colors, colors de tots colors i joies de totes joies i, i penjolls i és que porten de tot, porten de tot. En canvi, per exemple, anem amb una altra religió, aquella, posem el cas, la veiem vestida de blanc, i porta el vel tapant-se la cara, o no tapant la cara, i van amb guants blancs, i els altres no porten res. Una altra religió, sí, deixem-ho, religions, però si ell es passa sempre passa per un mig del camí, com si fos uh, el pare, i tots, totes les noies, i tots els nois de l'altra banda, doncs tots, bueno és per ells una reverència i donar les gràcies que no sap ni com fer-ho perquè és, és una passada una passada però imaginant-se posar doncs, aquest home un altre tenint aquests diners potser no hauria fet mai res mai doncs aquest, amb una paraula dono l'oportunitat que en el futur aquest jovent estaria tirat per terra demanant que els donessin qualsevol tonteria perquè no podrien fer res i ara pues, tot és diferent gràcies a aquest senyor. O sigui que he volgut fer-ho perquè és molt curiós, molt curiós, molt curiós. Res més per avui. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres. I des d'aquí els envio, com sempre, aquest programa que no deixa de ser molt interessant. Bé, gràcies per tot. Des d'aquí envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, i aquell petó que no pot faltar mai.